Això és Màxim Mallorca en xarxa o Màxim X, un podcast radiofònic per saber què fan les persones en les noves tecnologies abans que no siguin vees aquest és el sisè capítol de la catorzena temporada Avui vos explicarem un pot de què anirà el proper taller que farem a 3D Soma i un... Senyora! Senyora! Què fa que, que... amb aquesta massa? Eh? Que ens vol tancar el programa Percediciózos? Seriosament? Doncs haurà de tancar tota internet. Ah, que ja ha començat. Ahà. Molt bé, doncs sort, eh? Que ha creat un, un grup de cackers que se diu Senyorimus. Eh? I que, que s'han... què? S'han llegit la Constitució i ens aplicaran l'articulo censura. Vamos, no me joda. No, no. ¡No me tape la boca! ¡Aléjese! ¡Y no me toque la entrepierna! ¡Anda! ¡Váyese! ¡Pero no me pise lo fregado ¡Qué manía! Um, ¿O nera? Ah, sí, eh, que ens podeu escoltar de moltes, moltes formes. Han diferit, quan vulgueu, els capítols del podcast són a onameriterrania.cat. Mireu allà on diu a la carta. També en fals directe aquí i ara a través del 98 de l'FM o a l'enllaç que diu en directe del nostre web o amb l'app d'un ràdio. Si teniu un dispositiu mòbil, ho toig més fàcil, no vos ho podeu posar. Què us havia de dir? Que... Ah, sí, Som a 23 d'octubre del segle passat, dia mundial de la gent que només repeteix les frases que li diu al papartido i que quan raones amb ells els hi fas una reflexió senzilla, es queden en blanc, amb la Manotiesa, això sí. Gravam aquest episodi als estudis centrals de directe soterrats. I qui som direu, doncs som arroba mussol, el nostre main alternativ fosta i senyor que vau aixecar parets on no toca. I qui vos parla, en Joan Ciberixip, a l'UMS i de la Ràdio Ciber. Avui tenim com a convidat en arroba guió baix trots, perquè enxerrarà del proper taller, com vos hem dit abans. Que mos quedo dir que la sintonia que escoltàves és una cançó publicada sota llicències creatives comencem que no permeteu la derivada que es un mal cançó en s'anen i la mecànica que es notícies. No faran les notícies, de que la cançó de Zero Page no la vos direm. I que, que, que, que això comença ja. I arribam en el moment que ens agrada tant d'on deixem xerrar els nostres convidats que per qualque cosa han vengut, ombrella. ja. Bones, Pere Trots. Bones, bones. Què fas amb el teu cosset? Aquí estoy. Jo sé que estàs en marxa amb un caramull de coses. En sí. JavaScript, en C++, en QMLs, en C++, CPRs, claro. Megabass... HPJ. Uh, bueno, sí, si estic... estic... La veritat és que estic, fent, estic tan envoiat, tan liat, vull fer tantes coses, que vaig fer una aplicació d'aquestes de fer mapes mentals i uh -huh. vaig començar a dir, mem, de lo que és fer música, em vull fer encara, no? Sí, idò, venga, de fer música, jo vaig començar a pagar fletxetes. Uh -huh. De lo que és programació, en... sí, sí, sí, per suposat, jo vaig començar a pagar fletxetes. I vaig fer fletxetes també fins i tot de coses com a més gràfiques i això. I vaig fer fletxetes també de fer catxarreu, de fer dispositius i cosetes. I això és la quarta fletxeta. I d'aquesta quarta fletxeta, si vols per això, em podrien xerrar avui. Un poquet. Però abans li diré molt a Mussol que no t'han deixat xerrar. Semblant els censuradors aquí. Bones, bones, catales per avui crec que xerraro més voltos que jo. Pots fer cartellets o coses, fer les animacions. Com en Ramma. Per apuntar fricades. No, no, no, jo encantat d'estar aquí escoltant-vos avui com, com més espectador que altra cosa. Però teniu moltes coses en comú, altres dos. Entre tots i jo, que som venguts d'una galàxia estratosfèrica com podria ser en Ronyatron. Sí. <laughs> Sempre, sempre tenc aquella cosa, com, com fongues noms, que digui Ronyatron... No, no, no, jo ja sí, no ho he de dir. Sí, sí, no, no, no. Ronyatron, Ronyatron, Ronyatron, que, que, que, que... millor donarà a qualcuna sorpresa. Uuuuh! S'ha invinat. Ronyatron és un, és un robot de les estrelles que a vegades eh, intercepta les zones eh, teleplàstiques que surten del nostre planeta i ell, a la seva missió, es informa a Hermós i explica a, a, a Hermós com s'arronya sa, sa, sa, sobretot és una cosa que no és tan de lenta que en si pensa sobretot si està en els dispositius electrònics però quan aquesta, <ríe> aquesta ronya queda ferrada en els transistors en els estables de mascles en els sintetizadors eh, fa possible rebre els missatges d'unes civilitzacions molt més avançades que la nostra <ríe> doncs i entra en musol i en trots tenim en comú aquella cosa punky i el do it yourself Ah, sí. ok, després li farem un poll de preguntes més musicals que no program <ríe> doncs si vos pareix començarem per dient, què és que farem? Què farem i quan? Crec que el properi taller que farem a 3 de Soal ja sabeeu que un vesito a 3 de so, uh, Farem el taller que durà a terme en trots, el nostre Pere Mangu particular uh, es diu: Disseny senyor... Di... No, no, un altre eh, pic. Eh, disseny senyor. Disseny senyor, sí. Senyora! Senyora! És que no, jo no sé com es troba, però, però bé. Uh, jo crec que mos ha posat... Um... Clar, teniu iPods i iPads i iPads i, i Android d'aquests sense per Un altre pic. Zendraté. Uh, farem taller disseny, sonor i creació musical amb interès microcontroladors uh, entre parèntesi, Arduino. Arduino per exemple un, un, un podria ser un Arduino. n'Arduino, ja? ja és el senyor per això el disseny senyor uh, això ho farem dia 4 de novembre si avui és octubre això se farà en novembre a les 4 de Sora Baixa teniu places limitades com que no sabeu on tres de som I a Carles primer, número 10 a Palma Ciutat i això on està? Doncs pues en recordeu dels canòdrom? Doncs allà mateix, d'allà de vora, darrere de la plaça d'Estup. Qui no sàpiga res de ciutat, doncs que mos enviï... Corre. Plaça d'Estup, eh, Escola de Belles Arts i Design, a eh, DIP és DIP, no sé com se diu. Estic. Quines pistes que estan donant. Així segur que ho troben, no? Eh? Déu-n'hi-do. Um, Pere, dos punts. Què farà? Farem. Què faràs? Um, farem, farem tots, perquè jo l'únic que faré serà un pot fer de, de guia, de, uh -huh. de guia turístic. De guia espiritual. Sí. <laughs> uh, Construirem un instrument musical uh, uh -huh. i el farem amb les nostres manetes i el farem a partir d'un microcontrolador. Uh -huh. Un microcontrolador vendria a ser com un ordinador, però el uh, més bàsic, per no tenir, no tenir Windows no té sistema és, una, és a dir, és un dispositiu electrònic que vendria ser molt semblant a un ordenador però que no té sistema operatiu mm. per dir uh, no té finestres no el pots enxufar una pantalla bé, bé, fet bé. un pot de hacker Ja sí que li he una pantalla però uh. el que vull dir és que no hi ha una part del de firmware, de, de, de, del seu programari que permeti fer aquestes funcions ho has de fer tot tu uh, i la gràcia que té és que el que perds per no tenir sistema operatiu ho guanyes en cas immediat. No has d'arrencar, no has de fer allò de... temps Ni se penja, ni, ni fa coses rares, perquè és, com, és com, un, com un ventilador, que poses en marxa i ja se posa en marxa. Com espiar els organs nostres. Exacte. I, i, I quan dic com un ventilador, és perquè també... La uh, seva missió seria un pont un poc semblant uh, d'aquestes pessetes electròniques que hi ha dins una apat d'aire condicionat dins un ventilador, dins un cotxe. Uh, aquests, uh, aquests dispositius solen tenir uh, pues, petits, uh, petites plaques que, que fan aquestes feines. Uh, una, una, una gelera, no sé però una rentadora, gairebé segur que té um, coses molt semblants a el que farem servir, però per fer un instrument musical. Són aquestes plaques que quan veig el senyor i diu «S'ha arrotat la placa, ha de canviar tota la nevera!» I diu «Hòstia, 400 euros per una placa, vam comprar una de nova!» Potser sí. Nosaltres el que farem serà programar aquestes petites plaques per fer el que nosaltres vulguem. I el que nos podrem fer serà un instrument musical. I la gràcia de fer un instrument musical amb, aquesta, amb aquest microcontrolador és que, en principi, els microcontroladors no estan pensats per fer música. Uh -huh. han, han de fer un... S'han de hackejar una mica. Com que no? En principi... Els hi costa. Uh, Però hi ha per una cosa que es diu en llibreries, que són fragments de codi que ha fet qualcú que en sap molt més que nosaltres. I nosaltres farem servir aquestes llibreries i amb aquestes llibreries i un poc d'unes explicacions bàsiques uh, construirem el nostre sintetizador. I una uh -huh. vegada que el tenguem sonant li farem encara coses més divertides que s'enxufen-li sensors quan eh, parlàvem exemple de la rentadora una rentadora té, té sensors sap si l'aigua està plena si està buida si, si, si arriba aigua té, un, té un, un sensor de temperatura per saber si ja està calenta i l'ha deixat d'encalentir i en funció d'això la rentadora fa la seva feina mm -hmm. si l'aigua ja està calenta ja no l'encalenta i més si, si ja està plena no en fica si, si ja ha arribat el moment de buidar la rentadora la buida Uh, etc. i de doncs, nosaltres emplearem també instruccions semblants a aquestes i enxufarem uns sensors que ens diguin per exemple si hem acostat la mà i com més acostàvem la mà aquest uh. dispositiu m -m -m -m -m -més, més acut sona o li posarem una rodeta i aquesta rodeta com més la, lo que és un típic botonet de, de, de, de, de girar que fa coses, de pujar el volumen uh, i doncs, si girem aquesta rodeta també passaran coses en el xoc que nosaltres estiguem creant també li posarem un, un petit interruptor, un microinterruptor, molt petit, has d'anar a perquè molt petit. I amb aquest, amb aquest interruptor farem un codi que cada vegada que el pitges serà com si ens compréssim un instrument diferent. Canviarem el codi radicalment i cada vegada que pitgem aquest interruptor botam a un codi diferent mm -hmm. i, i sona diferent. I, és a dir, que farem totes aquestes bitgueries i pot parecer molt complicat però està xupat. Mira, ja, ja el començàvem a sentir sí, sí, de ja, fons això està, està, té, té vida pròpia Hola, això, això que pareix tan, tan... No tan complicat és molt, és molt complicat no, perquè nosaltres ho farem fàcil uh, he, he programat una petita web uh, a, a les explicacions, passa per passa i faran servir una cosa que es diu placa de prototipat, és a dir que no haurem d'acollir soldador per fer coses d'electrònica anar per allà, poden venir nins poden venir gent despistada Uh, poden venir senyors en corbata poden venir tothom uh, perquè uh, sense soldador no ha de passar pena de, de liar-la que és un problema castellers de... bueno, no és un problema però és una cosa una realitat castellers d'electrònica uh, sempre han de començar per una iniciació a la soldadura perquè mm, si tu fas un instrument quan... jo me'n recordo quan era petita et vaig fer meu primer també una cosa molt perescuda en aquesta de fet m'ha inspirat un poc el meu generador de sons de d'alarma i no sonava, no sonava perquè havia una soldadura freda Uh -huh. uh, punyint, una vegada, a l'una de sa nit punyint allò, perquè m'emocionava aquell sol de dur freda, va fer contacte i... <ríe> <ríe> <ríe> ah, sí, el generador de sants d'alarma funciona, sí, sí de aquesta for... família trots uh, i... I, clar, ja... era, que... a dormir ja, hombre que fas a l'una <ríe> qui mos està robant <ISTitutiu> i farem coses d'aquestes molt divertides però ho farem més senzill amb aquesta placa de prototipat és com jugar en els vaixellets, en els barquitos eh? uh -huh. dius ah, un i pitges pint, un, un, una agulleta fins a j 3 i pitges una altra agulleta i amb aquest sistema eh, farem totes les connexions a més en colorins i amb un kit fantàstic que proporciona tres d Soma un kit Arduino Uh, que és un kit amb un preu que l'han trobat, que està superbé i té tot, tot uh -huh. el que necessitem a més li hem afegit uh, unes, unes petites sorpreses especials pels curs, uh -huh. i el més bo de tot és que aquest kit, en vez que farem això si qualcú s'ha quedat enganxat en estema i li piques cuquet el que pot fer és seguir en contacte amb nosaltres, amb e-mail, telèfon, WhatsApp, Telegram, perqu que en xarxa el que sigui. Quies per, per la persona que vengui. de cada persona que vengui tendrà un kit per ell tot sol que és el de grad educar seu, amb el seu instrument musical. I a Internet i altres llocs ja puc anar guiant hi ha molts llocs per, per fer petits muntatges. i amb aquest muntatge es pot aprendre no només els fonaments de l'electrònica que és una resistència, que és un diode, que és un transistor, que és un sensor, sinó que també pots aprendre fonaments de programació. Uh, I no, no, uh, ho farem fàcil. A veure, qui, qui, qui hagi anat a classe en jo sabrà que, que ho, ho faig fàcil. No ens no, no, no no complicarà amb, amb històries molt complicades, sinó que començarem d'una cosa un poc prefabricada i l'anirem afegint fins que aconseguim arribar allà on volguem. Perquè més a manco, el taller, què durarà? Pot durar de dues a tres hores. Jo crec que entre la xerradeta i el de que quan funciona tothom comença a fer fotos i vídeos i tal, era que arribarem. Però... Són dues hores, però si m'ho hem de quedar amb l'estona més, m'ho s'hi i és dia, recordes el Crec que és dissabte dia 4 a les 16 hores si m'estic equivocat, corrigim perquè... Va, ah, està bé, ho fas molt bé, fas molt bé. <ríe> <ríe> com si esteu teu uh, Aquí està adreçat perquè no tothom té la mateixa forma d'entendre el món uh, L'interessant d'això és uh, gent que s'apensi que sap que programar i fer coses de la és molt difícil perquè en aquesta gent realment la convençarem que no. Vull dir, està, dedica està dedicat en aquesta gent. Mm -hmm. uh, si hi ha qualcú que és un expert en microcontroladors, també pot venir perquè també descobrirà una cosa divertida, que és com fer música amb un microcontrolador, que és una cosa que no normalment en aquests kits d'iniciació per aprendre, no és. Això és una cosa que ja em va picar la curiositat. Uh -huh. uh, la vaig estudiar en, es, en el grau de multimèdia de la que és una carrera que se s'adeveu en aquestes cosetes, i que no és ni informàtica, ni electrònica, ni viscany, sinó és una mescla de tot. I, i una d'aquestes assignatures... Que, se que es diu disseny d'interacció, que és la disciplina que farem en aquest taller. Uh, vaig enxufar una placa d'aquestes de Arduino o un sensor d'activitat neural mm. i vaig aconseguir que, mentre me concentrava, controlava un soc que, uh, que, que anava fent aquest, aquestes coses. <ríe> és a dir, uh, aquest tipus de, de, de muntatges, aquest tipus d'històries uh, són realment uh, fàcils de fer si vas de setmaneta de qualcú si has de començar de zero f, millor mm. els inicis sempre una mica durs però amb un taller com aquest, en dues hores arribes a lo que tot et sol estaries 20-30 a 30 hores trobes que podem escoltar un pack? Sí, ara, mira, hem, hem fet com us he dit, aquest dispositiu té un, bastantes programacions mm -hmm. i té un sensor de proximitat i és que quan, quan li acosta la mà Ara, ara em verteix que sento un roca roca, roca roca és que està esperant que mos acostem és com uh -huh. un mos que està allà, rr, rr, rr, està esperant que t'acostis i quan t'acostem la aquest dispositiu sense tocar lo comença a fer aquest so i això mos recorda i això som recorda a un instrument que se diu Theremin, que és un instrument Et, que té dues antenes i que quan toques les mans, eh, pues modifiques les notes. Uh, això no és un Theremin, però, i tampoc fa servir la mateixa filosofia de disseny com el Theremin, mm. però sí que és, és graciós veure com que, a, que quan te costa te massa posa en marxa. És com un detector de de, de de lladres, això quan tens, és és perquè quan estàs en fora no sona i quan te Comença, comença a sonar, però això no és tot el que fa perquè eh, també fa altres coses com per exemple podem eh, canviar eh, la quantitat de vibrato vibrato és això que fan els cantants d'òpera oh! per exemple, en Serrat em fa eh, menys que en Beyoncé però en Cavaller em fa més que en Serrat això és el vibrato ara no tenim vibrato i ara em posarem molt i també per i també per a més coses. I és per on que enviar per complet el funcionament d'aquest sintetizador. això és com un un rollo discoteque. Això bé, és com un generador d'alarmes, inspirat en aquest generador d'alarmes de conjol petit. També tenim més sons. Aquesta sona més fort, però ja. ja rec... Això, qui hagi jugat a saber fènix i aquests jocs de 8 bits de 7 maquinetes, sabrà, sabrà de què li sona. I finalment tenim el típic so de pel·lícula de ciència-ficció de Tenc 50 laboratori de científic bots. Boníssim. Per a bon, tota la bon. gent que no pugui veure la ràdio, uh, direm que és, bàsicament, una placa, un Arduino, connectat a dues de... Com se diuen aquestes...? És una, és una placa de prototipat uh, Una placa de prototipat connectat amb una placa Arduino I amb petits cables uh, Connectar amb sensors Connectar amb actuadors uh, Connectar amb Per exemple un, Una sortida d'auriculars Ara, xerrant d'auriculars L'únic que haurà dedur és això Uns auriculars, d'aquests que tenen el connector petit uh, de, de, de baratos per mini manera, jack. Un minijac I un ordenador Ah, hi ha possibilitat que si no teniu ordenador eh, som a un parell de places d'escurs ha deu places amb que hi haurà deu ordinadors. Per mi només en queden set. Vol... Ja, ja no només set. És dir, jo us recomano que duqueu el vostre ordenador perquè així a més, eh, quan arriba a cap vostre podeu seguir experimentant i podeu, partir, podeu continuar allà quan ho hagueu deixat. Mm -hmm. Genial. Estem escoltant Mallorca en xarxa, això és l'episodi 6 eh, de la 14a temporada i som aquí a directes soterrats, que no estan ni en directe ni estan soterrats. Uh, Mussol, te veig encara demanar coses. Estava aquí flipant amb aquesta parella, que aquest estrany que ve de, de, de l'espai exterior. Jo ja coneixia una mica aquest bon homo de, de set xarxes i això, ja havia dit algunes coses que havies fet... Sí. La teva fama te, te precedeix. Sí. <ríe> per tant, ja coneixeu una mica els teus trastors. He vist que, com comentava Joan, eh, comparteix a nivell familiar tots els seus invents i jo, com a recent pare, m'interessa aquest tema. Què tal, nins, amb, amb això? Els, els agrada, Joan, tots aquests trastors? Um, jo tinc dos, dos nins, una filla de 8 anys i un nint de 14 Uh, per per estar, aquest, aquest taller l'han fet, per exemple el vai fer fa un períl de mesos a l'Institut Joan Cobe i a un grup d'estudiants de, de Centtura de Tecnologia i va ser bastant divertit, uns, uns joves molt motivats, molt intel·ligents que varen pillar tot, tot el rollo de diversiió i de programació que, que, tenia, que tenia això. Penseu que ja avui en dia, així com estan els batxillers, aquesta gent ja se'm va... Estava molt preparada, perquè no, no, no, no. Per no dir-ho. I, i, I per fer el es, es beta-tester vaig coir el meu fill de, de 14 anys i dir, vinga, to meu, senyor to meu. Uh, anem, a, anem a muntar aquest, aquest això. I li vaig donar les instruccions que tindrem nosaltres, també la meva supervisió. I amb una hora t'estava muntat si som 10 persones sempre n'hi ha un que demana, un que se despista un que xerra més de devora surten més temes surten més preguntes i de les preguntes d'un aprenen els altres de nou i aposta donant dues hores però no hi ha cap problema la meva nina no he provat però ella li agrada molt també el tema de programació i fa coses amb els llenguatge que es diu Scratch mm. que està molt adequat per als infants d'aquestes edats i a ella li agrada fer les seves coses dels personatges de, de dibuixos animats que els pots fer moure't sa, per la pantalla i la bruixa que encalça el nint i coses d'aquestes, amb escraig. I, i ten, són coses que, conceptualment, si estàs guiat, eh, no, no són tan estranyes. Vàrem tenir per aquí a la de via steam que comentava un poc tot aquest boom que ha de... De, de tallets de programació orientats a l'impetit, de robòtica, que s'han guanyat un premi per anar a la NASA. Uh, tu veus, notes aquest, aquest auge així ara de, de més interessats per aquesta tecnologia? Sí, jo fent un poc de retrospectiva, jo record, jo som d'una generació uh, on varen sortir els primers uh, diguem, ordinadors personals i jo tenia això, 13, 14, 15 anys, i varen dur ordinadors personals a l'escola i varen muntar una xarxa amb ordinadors BBC mm -hmm. i mm -hmm. encara serien peces de col·leccionistes si encara els ho poguessin trobar puissos. quin temps aquells sí. hi ha perill d'emuladors de en javascript dels de I, i en aquell temps eh, quan te comproves un ordinador eh, la gent t'adonava però per què el vols ordenador? perquè, em sap greu dir-ho però és que, quan jo era petit els ordenadors no sabien ni per jugar això de l'espectrum va arribar molt més tard Uh, primer de no que jo vaig tenir no tenia ni colors, ni so ni, ni joystick, ni res te comprava el xordenador per aprendre a programar i, i, i en aquella època el fet de, de fer introduir informàtica a la gent era com insinuar un nint de 8 anys que es, que s'havia de convertir en un enginyer no hi havia aquesta sensació de que electrònica ens envoltava com ja avui en dia amb els mòbils, amb els tablets i sobretot la programació i Ara estem en una època en que si veim i observam que la electrònica no només és una cosa d'enginyers, sinó que tenim les xarxes socials, tenim els dispositius mòbils, tenim l'entreteniment, l'entreteniment bàsic als Netflix, als Spotify, és a dir, i aquí sí que ja és molt bé de fer veure la gent que saber programar no és una cosa res va d'anar enginyers sinó que és senzillament un llenguatge més que pots aprendre per entendre com funciona el món molt bé, molt bé, jo, jo record que... perquè sí, per BBC sí que BBC hi havia jocs, es de level 9 d'aquells que m'agraden el que que havies d'escriure eh, eh, i, i nosaltres fèiem jocs per CX81 nosaltres fèiem jocs amb, sa, amb, amb els personatges que eren la gent de sa classe Eh? Uh, um, jo ja què sé hi un... bé, no ho no vull dir perquè, home sí, parlaven mal noms de sa classe i, i feien petits jocs havien de rescatar a sa guapa de sa classe coses eh? d'aquestes <laughs> cada un utilitza ses armes que té de seu avall els friquis, pues feien això quan ets de adolescent, siguis a guitarra o s'ordenador, sigui sempre taques ara, chata, allà. De... Un de... era, de... la, era la princesa del, de mi juego. <laughs> I se, y se volia una O que se movia <laughs> a la <sa> pantalla. <laughs> jo també recordo que el meu primer MSX venia amb un manual de BASIC. O sigui, que, mm. que s'ordenador vengués amb un manual era com una cosa que, que ara ho expliques i és impensable, no? Eh. T'venia un manual per aprendre, però, home, fer un cercle, circle, Spy. 25,75 i te fa ja l'avantatge és que avui en dia tots tenim un ordinador tots, Tot, tots tenim accés a un ordinador i, i gràcies a, a els navegadors i a les tecnologies que hi navegadors hi ha escoles per aprendre a programar com Code.org com Khan Academy i moltes altres uh, Scratch.org també uh, hi ha entorns per programar des de, sense sortir des navegador. Però si vols anar una mica més enllà i experimentar aquestes coses artístiques, també hi ha ides o bé, entorns de desenvolupament com Processing, que és un dialecte de, de, de Java, que és un llenguatge bastant extern, bastant, bastant ben parit, bastant redonat, eh, que pots aprendre a fer les teves coses artístiques i hi ha innumerables tutorials a YouTube per totes bandes. Gent com altres tallers de, de, de, de, de, de, de, i trobades... És a dir, que jo el que vull donar a entendre és que la programació no és una cosa molt avançada, és només eh, la manera que tenim de dir-li a una màquina que faci la que nosaltres volem i les màquines cedeixen, cedeixen, som bons atletes. Som molt sol·licitats, sí, sí. eh. bueno, i sí. Bé, i t'hauria comentat també ara, eh? jo sé que ara estàs molt en la programació d'això, però tirat cap al meu costat, que et sa música... Um... Amem, jo sé que tu has tingut èpoques d'estar molt musical eh? i ara ho tens com un poc aparcat. Quan tornarem a veure estrots musical, fent eh. bolos per aquí per allà, fent els seus experiments? Segueixes un poc planificant tal sí. o d'això? Ja he tingut, com vaig començar de eh, la meva adolescència fent una música bastant, no sé, fent protesta, no? però no que cançó de protesta de la guitarra, sinó que cançó de protesta que realment el so protestava, allà, el so allà de amb eh, renaus, el que se diu música experimental o industrial. Eh, vaig començar fent música amb renaus, a vegades posava melodies, a vegades no em posava, de vegades posava ritmes, de vegades no, però sempre hi havia un, un experiment, eh, sonava, sonava com experiment, com a, eh, sobretot aquest que hem fet servir ara. I, i clar, a poc a poc em va anar ampliant el vocabulari, i vaig anar aprenent a fer pues, música amb ritmes, i als principis de 90 vaig tenir un grup de hip-hop amb gent que després va, va muntar la puta paper amb la gent la paper abans varen fer el primer grup de hip-hop que hi va aquí a les Illes i, i després més endavant vaig aprendre un poc a fer techno. i, i quan realment no vaig parar de fer bolos va ser entre, a partir de 2000 2008 que va ser com vaig decidir dedicar professionalment en el tema de la música que ja evidentment si te dediques professionalment doncs pues, eh, has de fer un bolo cada setmana o, o com a mínim sempre que puguis, no? I en aquesta época sí que vaig fer molt de bolo i vaig, me vaig tirar eh, no tant en els experiments i les ballumes sonores, sinó que me vaig estirar cap a la música de ball electrònica que també sempre m'havia agradat perquè és una manera bona d'arribar se gent i vaig trobar que la música tecno pues, eh, encara tenia coses per dir. El que passa és que el problema que tenen aquests estils de música, comercials d'alguna manera és que se basen en, en clichés se basen en fórmules i com més bé apliques la formuleta més bo és tema i si te surs de sa formuleta la gent ja se queda, com que se queda un pot desenganada i, i és com en realitat no te donen tanta llibertat o tanta satisfacció i és una etapa que, que, que se va consumint a ella mateixa. Se va, se va acabar consumint aquesta etapa de fet tecno i anar per discoteques, i anar per verbenes, i festivals, i aquestes coses. I vaig pensar que el que volia era juntar les eh, tres passions que eren ja infantils, que eren la electrònica, sa programació i la música. Però això només fent MP3-2. Ja. no ho podia aconseguir. M'ho han quedat sense el David Guetta Mallorquí, si o sigui, podríem estat una cosa... Hombre, Guetta no, però en els, eh, quan, en els darrers moments, quan ja vaig estar a punt de... en els darrers moments de fer Tecno, sí que vaig estar a llistes d'èxit internacionals de Tecno i dit jo que ells, no Guetta, però dit jo que ells com en Adam Beyer i gent d'aquesta, sí que punxaven la meva música i sí, va ser una cosa... No va ser una cosa local, va ser una cosa internacional aquesta, aquesta, peti, aquesta petita època de, de música de ball però ja t'he dit, en els fons és com un espeuma que quan s'acaba no, no pren s'acaba i ja, ja està i veient eh, tot aquest nous col·lectius aquest moviment que ara darrerament eh, casa plana la possessió, el maraca tot això, no, no te torna a escocar, no, no, no tens eh, ganes sí. de repostar sa, sa, sa... Més, al final d'aquesta època vaig començar una nova etapa, que era una etapa d'aprenentatge perquè el que jo volia fer, no ho sabia fer el que jo realment em feia il·lusió fer, que era aquesta combinació de codi, sons i interacció eratònica, no, no, no tenia ni idea com fer-ho. I, I vaig començar una carrera, una carrera que per cert, ara que en mes de gener, si tot va bé, acabarem. Uh, D'aquesta carrera anar fent un blog, que és grau graumultimedia.com, i d'allà es pot anar gent. Uh, ara està un poc endarrerit, he fet més feina que el que hi ha allà, però tot, tot uh, s'actualitzarà. Allà vaig posar les feines que he anat aprenent, he eh, après des de fer curtmetratges en 3D fins a fer coses com instruments musicals, fins a... Eh, de tot. Pàgines web flipants. I coses rares. I ara que ja estic acabant aquesta etapa d'aprenentatge, crec que ja estic, mm, començaré a aplicar aquestes coses. I junta amb el que tu dius, que hi ha molta gent d'una altra generació, més jove que la meva, que ja no li tenen por en els renous i els visuals flipants i i en aquestes coses tan estranyes de fet els hi grada. ja eh, no te repudien ni eh, t'escupa. Exacte, sinó que diuen: "Ah, sí, hostia, que guay, ja fa 30 anys que fa això que no te me bé, això, això fa que aquesta gent que fa aquestes coses tan guais, aquests festivals, aquestes trobades Casaplanes, com dius, pues ja fa un parell de un parell de mesos o gairebé anyets que m'estan mandant missatjats, m'estan mandant WhatsApp, s'ha festegent. <ríe> però ja fins ara la més important era, som un xer, som un empollon, ja la més important és treure bones notes, però ja està, això, aquesta època ja per que s'acaba i sí, eh, per gener de l'any que m'han fet dues propostes bastant grans, que encara no se poden dir res perquè no estan assentades, però que, si surt qualsevol de les dues Tornarem a veure marxa i canya i rotllo damunt d'un escenari. I te tornarem a convidar aquí a que venguis a sí, explicar-nos, oi? Sí, sí. eh? Clar que sí. Però el que has comentat me'n recorda molt a eh, Nine Inch Nails, que té tota aquesta part així més visual, més programada i tal, i després té una part més rockera, que també en, en els seus directs com que les combina superbesses dues, no sé. De fet, en Trenrenor és famós per les produccions, també per compondre i també per molta conya friki, no? Això és com s'ha o fica pantallades blaves i coses d'aquestes. Sí, en no, el tema de cintetirradors eh, és, és, és, un, és, un, és un, té una gent que controla el tema de sintetitzadors modulars i coses d'aquestes. I sí, em consta que, que n'enginxin ells amb el tema de, de cintetirradors i cintes coses d'aquestes estan, estan bastant. I doncs per era, ansiosament els teus nou projectes Ai, ai, ara em toca anar a escola, no? però ja jo ja crec que això començarà a donar... A mi el que m'agradaria fer realment, explicaré un poc ara, és fer un tipus de música que no estàs enllaunada, que no fos un... Que, per exemple, tu un, un vinil, tu fas un, una cançó, la graves a l'estudi, te tires del mes a l'estudi i quan ja l'has registrat ja queda allà com a congelat i el toques en directe i li vas donar amb vidilla o aquell tema ja s'ha mort i jo vull fer un tipus de música que quan l'hagui feta no estigui dins un mp3, no estigui dins un, dins un cd, ni estigui en lloc, sinó que estigui una pàgina web. I aquella pàgina web eh, està viva. Una pàgina web tu la pots punyir, tu pots, tu pots coir el teu tablet i el pots moure per amunt i per avall i pots, fer, i pots intervenir canviant la meva música com si tu fossis eh, un intèrprete, com si tu fossis un músic, És a dir, en lloc de donar un tema acabat, dones com una jugueta amb el que és públic, pot interactuar i fer música amb el teu instrument que tu els has regalat. I aquestes és els tipus de música que jo vull fer. Com de fet, m'has fet record... Tenia una mica de semblant, no? Sí. No, no A Bior, quan, no quan m'ha deixat ser interessant, <laughs> tenia una espècie de pagina web on podries manipular els seus sons, però no era res. Que ja, jo ja amb aquests temes Bior, i artistes i tal, eh, jo diria que són artistes. I, i jo pf, això de ser artista me queda com un poc gran, jo soc més artesà dir jo no el vaig a un, un pavo i li dono mil euros perquè m'aprogrami una pàgina web jo faig la pàgina web perquè el procés d'aprendre a fer-la és tan gratificant com, com poder dir eh, guai, mira la me mi pàgina web de, de Bior, que guai soc més que tirar-me'n tira -tira moco que també me'l tiraré -tira quan tingui les coses fetes més que tirar-me'n moco a mi m'agrada és construir i, i, i, i hacker i entendre com funcionen les coses Uh, això és un procés tan divertit com el fet d'ensenyar el que has fet. I en canvi hi ha artistes, que són artistes, que estaven a estar i paguen un equip de disseny que els hi dissenya la portada, un que els dissenya la pàgina web, un que els hi dissenya una app uh, guai que tu te penses que l'ha fet Estiva Group i has fet una empresa de software. I ells pues, fan d'artista, dirigeixen i diuen el que els agrada i diuen lo que no els agrada. Ah, no, que se mogui un poc en menys. Aquí, en lloc d'en de... Rollos, me poses triangles. Però realment, uh, aquest, aquest concepte d'artista com a director de cine no m'interessa. A mi m'interessa el concepte de, de senyor que, que fa feina amb el fang i, i te fa solla i té mm. la porra dins el fons i li pinta les coses i te l'entrega. M'interessa més aquest, això. Jo també quan estèiem preparant els projectes directes soterrats, tenia molt clar que volia dur gent de, de tot tipus i molta gent me demanava duràs també el rotllo electrònic però clar, jo tampoc vull dur cul, quan tu que simplement sigui un espectador de la música que ja ha produït perquè que tu posis un un tema amb un MP3, si el deixis sonar per allò doncs, eh, no té mèrit si té mèrit tota la part de producció però no aquesta és a dir, no he trobat gent a Mallorca que, que faci eh, tecno en directe amb espats aquests, amb els launchpats o amb altres mm -hmm. tres que tu puguis anar llançant en real com, com fan alguns artistes així més, més internacionals eh, el tecno en si mateix depèn de les màquines perquè el que fa que el tecno sigui Techno és, és la conciació exacta i tot això però eh, també és que hi ha molta confusió amb el tema de disc jockey que és, un, que és un disc jockey, que és un productor que és un músic, que és un artista que és un artesà, que és un hacker un pot de confusió. i són termes que són ben separats. Per dir un hacker no és un dit joquei. el contrari. un, un dit joquei uh, és un hacker des públic. Per un dit un bon dit joquei, uh, quan punxa música uh, està llegint i està interpretant i està investigant uh, com el públic reacciona. Un bon dit joquei, no és dit un dit joquei <ríe> a públic a, a públic d'aquest nivell disc jocies d'aquest nivell uh, <ríe> Això és dir un bon disc jocie realment sí que és un hacker però no és un hacker de sa música és un hacker de, de sa comunicació en música és a dir, fa servir peces fetes per altres uh, seria com un bon cambrer però no com un bon cuiner és a dir, és a, és a dir jo veig aquí aquesta diferenciació i en canvi uh, hi ha músics que són més usuaris de la tecnologia amb el sentit de que la fan servir però la fan servir així com una persona normal pot fer servir un mòbil o un televisor com, un, com una, una eina més però hi ha un altre tipus de, de creadors que, que fan anar més enllà que, que, que suquen la tecnologia que li treuen tot el suc que si no els hi va haver una tecnologia no tenen problemes en inventar-ne una altra o modificar-la. Uh, i, I aquest tipus de creadors que estan en els límits de la tecnologia, que la fan anar més en band, jo, són aquests que m'interessen. Són els que, a més, als anys 60 fàvem música electrònica, uh, com en um, Nauendi no, no, no Carlos, que va fer aquelles bandes sonores que va emplear en Stanley Kubrick per les seves pel·lícules, o uh, uh, artistes d'aquest estil, com en Morton Subòtnic, i, i, i més en band, més en band, més en band, Uh, gent que sempre ha fet coses que no necessàriament agraden a la gent però que són el producte autèntic del seu temps És bueno, típic dilema entre te tires per lo comercial o lo que realment t'agrada a tu com a, com a inventor de alguna cosa no? o sigui, mm. això sempre, sempre passa sí. es, es... quan vaig fer l entrevista a la puta paper, abans que comentaves uh, ells et queixaven que mai havien tingut un reconeixement realment fort perquè havien estat els primers no? i els que van primer eh, sempre rebent més hòstres que, que, que, que de després que ja n'aprofiten el camí que ha fet aquesta persona no? i ha deixat un rastre que és molt més fàcil de, de seguir també és que jo els ho conec íntimament en els membres de la l'AVP és perquè també són, eh, són caps pensants, són gent curiosa són gent inquieta eh, La l'AVP ha, ha fet una cosa que molta gent no s'atreveix que és cada disco s'han canviat nom de grup sense cap complexa per a aquest disc mos direm els conyors del fang, per a aquest disc mos direm aquesta altra cosa i, i això com que descol·loca aquest grup qui és i, i, i, es, i escapava la pasta de dir, eh, heu de posar la puta paper o un racó a, a lloc, perquè si no hi gent no, no se comprarà el disc I, no, no, no, això és un projecte diferent Vull dir, ells han anat canviant d'estil cada 3 o 4 anys han anat investigant, han anat provant coses noves de fet Uh, tenc un grup en, en conjunt amb aquesta enda de la puta PP que se diu Renyatron i és un grup de pura experimentació senyora. tenim dos tipus de directe un que se diu Renyatron para los cuerpos i un que se diu Renyatron para las mentes per imaginar que és per ballar i festival nosaltres li deim un directe de escenari alt aquest escenari que està a 3 metres uh, això és para els corsos. Però després en tenim un altre que és d'escenari baix, que és quan vas a un pub, a un lloc petit, a un lloc que estàs a la mateixa entorn que és públic, eh, que es rellena temporalment és que aquí sí que és electrònica en directe. A experimental, electrònica l'electrònica que faim servir petits instruments que nos hem inventat nosaltres, o que coïm un delay i en llet d'ampliar-lo per fer eco, ampliem com un instrument musical per generar sons. Uh, coïm bous de robot coïm uh, idees absurdes que nosaltres m'és pixant de riure i que ningú les entén la primera vegada que vam actuar en directe va ser sa whip fa molts anys i els presidentes del públic cridava por favor, basta ja, basta ja <laughs> i nosaltres vam convertir aquest crit de basta ja de sa gent el vam incorporar a sa lletra del que estàvem fent basta ja, amb el robot, basta ja por favor <laughs> és a dir que són gent molt transgressora i que aposta, m'agraden tant i són també meus molt bé, l'ho he dit, esperam ansiosament aquests nous projectes que te vagi bé al final de, de, de carrera i i a veure quan vos tornem a escoltar. Doncs bon, recordem aquest taller que heu de participar. Vos heu d'apuntar abans, eh, com vulgueu, contactar amb nosaltres, eh, arroba, eh, arroba, arroba mussol o arroba mexenviu. És dia 4 de novembre, que és el mes que hi ve segons els dies que escolteu aquest podcast serà el mes que ve o el mes passat 4 de novembre del 2017 a les 4 de Sora Baixa a 3 de Soma on és 3 de Soma? Carles I 10 de Ciutat no sabeu on és? Mm, mirau, mirau el cartell, mirau Facebook mirau qualsevol cosa disseny, sonor i creació musical a microprocessadors microcontroladors Micro senyor, senyor Arduino Fantàstic. Acabar amb aquest programa, moltes gràcies Mussol, moltes gràcies Trots, amb una cançó de... Oh! Cybership! I això es diu I Hate Remax! Uh, perquè és um, parèntesi RMX. Uh, sí, sí, hi ha més parèntesi i explicació els títols de sa cançó que en el títol mateix. És una cançó publicada sota llicència d'atribució creativa com és d'atribució que s'ha de compartir en la mateixa llicència i que no se pot servir per ús comercial i és tan molona, tan molona que es podria ser pels cuerpos i per les mentes a la vegada, cosa que mola I'd say